نو پکار دے چڑے پیا را یار راشی او ډے په خوف کی الا قائفین نو مطلب دا چې مؤمنانو دوي چې دی ګور ده سم پرې چې دی راځي نو چې پیا را یار راځي او نن موږ د حاله چرځنه صرف پیا را کیخه هو نا بل خبره وایي چې دی حکومت او دی زور طاقت بنے داس به کمزوري کوي ګمو مسلمان اغه همت کونو دا خلک بځای تشی څنګه نه نه خو دی ولړی ورلوی وکات ورکلې وی وی ورکلې ښاغ زلیمان په بدن باند راځي په جماعتونو کې ګرځي او تصاوير او مشابه ازنانو مو سره ګرځي ناګه عملي په ونه څو وکاردار چغي یریدون کې راتلې لهوم په دنیا خزيون دي د پاره په دنیا کې رسوایدہ له هم آخرتې او اب هغوي بالا په آخرت ک او ذااب دی روایی خو دا چکم چې د زلت کارون دغ بدي کوي او کم زوري بهوي پ ک د مسلمانانو او د مسلمانانو باګزار بهوي نه نهغ ل کې د او مشریکقی په مسلمان مسلمانه خپل شعار پر خود جهاد د پر خودود خپل د د چې کم مقام غې وررز یو پداغه زجار بل د دې جګړه دی وا چې یو بو ما شرقط طرف تمشکې بل مه مغرب طرف ته کوي یو بو زمون قبل ډېر غواره ده تردا بل په خپلې صفات کو ولل الله المشرق والمغرب خاص الله لا تر د مشرق او مغرب دی د دې کې فرق نشته چې داګه مخامون ته حکمې چمخ کوي مې مکتوبه د انډان کتي د جمعات نه نه کړې انډي پریږي نو د الله د عمل ستان کوله دي مولکه خدا تان غنست دلخوان ارشه ارپل چي د مخ کو تاسو باقي الله لرا درته ماشره تا مغرب دي ترې دین کار کې اسو دینه پریزي اوځي کې نو بل کرا یو کلی کې دینه پریزي او محله کې دینه پریزي او یومات کې نه پریزي فالقول ارشه فاين ما تولو پس گم بلا جماهتاه او له فتم وجه الله نو ال تک متوجه دي الله تا عبادت وقبلی الته ذات خدا وجه کل ذات نن تعبیر پدې سره کیږي امام راغه وایي مختوی لشي ذات توی لشي او توجه توی لشي چتا کمبل مخوان نه علاوه است عمل قبلی او تا متوجه حيات مبارکه مفسرین دا وایي جدا چې یو شریر په سفر کې روان دي په سر له ادي نقلی عبادت کوي دا سره په لهجه مخک یا تیاردا یا ځنګال دي ز کبلې په حسابنه پوي خپل کوشش مو کې یقین خاص کین ارپلې چ مخ راګي موږ دې کوي الله ډېر فراخ ان الله واسع عليم یقینا الله فراخ قدرتو وې پواد داغه صفاتي واسع عليم چتا کوم غامخ ته عبادت ته وک د سړی دی په زور او مجبوري بالکل نه پریزې چې قاتلوم دي داسې به موسکې داسې نه ته تړ او درېګه دی واخوا مله اشتري کنه هغه مشهور عالم چې حجاج وي سم لو کنه پس مکه چې ترا بوله بیٹه ولګتله هغه وتاه یاتري نو اخره کې پس مکه سم لو څه داسې وکړام نه الله ارزې قالوا تَعَالَى الله ولدا فبَغَى سبحان الله ولدا لا نَزَوُلُ نِذِغَرُ زَوْلِي ها قال زين لني ني ولي چتا سويا وا زردما كاي دا سو الله اولاد ولدا يوم ظاهر اولاد دي حقيقه يوم نولي چو سره چې سره محبت کې نوې دی موږ په زوی سره ونیو دیو موږ سره یې د زوی په شان نو الله ته ماز الله دا نسبت کړو چې الله په نه دوري دی او چا یې څو وین نو لا قبلې یو چې هغه د تفریا دو کې نو ساه ځان باندې څو یې د بارښت وکړ سبحان الله نو ځواک هغه د الله د خبرونه هغه داولانه هغه او دارونا او اللہ خواک دے دین چه صوت یا غصر ایسا واخلی او زموار شي یا دوتا اللہ سو حوالکی ستو دا کار کوا او دچا بیماری، فرخوگی، سبوئی، او گزنی، فالجی، اداغرنگی، برگیی، ستا دا خبر کوا دا باغیل حلکی دانی یا بلسی یا او خبر از مغاری و اخلاق شکر بدم تیس بادی یاولاد نیس نوری خبر از مغاری و اخلاق او خبر از مغاری و اخلاق درشان تیسی کباران زوغواری طلب خبری کانا او خلق و کری اندیس اشترکانو او ا عظمانونو کې اوازمګو کې ټول هغه ته تابعدار دي داغه مخلوق دي داغه مملوک دي هغه محتاج دي انبييا هغه محتاج ملائک هغه محتاج اوليا هغه محتاج شهدا مردگان او ژوند دي محتاج انسانانو حيواناتو حشرات او نور څه محتاج دي بل له داغه حکم چليږي تسنگ وېچه لیکن د بل چا مې سېښتہ و برا خېښتہ کله ګوتہ را تختې ګره ګړې بېړې را وباسي د بل له مازه سمااده اغت مو دی داغه د پاره دی او ضرورتمند دی هغه جو باسمان کېیا مکو کې ټول داغه من قادی ټول له هو قانتون دریم جواب ټول دی اغدا تابعدار ټول دی اغدا اجزکون کې قانتون اغا خپل اغا اغا رب گانی اغا خالق او مالک گانی اغا امسانا تبیه دلیل لگیایینا اللہ سر دشارک لد اغا شپوزر وزم مالکان دکل اغا دادی وچی رو دنیا دا کارون غی چلی کسو کرو خشن غیت باواز کدر بیره اولی اسم را د جهل خبرو اغا صلو رم جواب بدیع سماوات والارد ناشنا پیدا کونگر داسمان و دزمکو اغا لگ قدرت تو گورا بدیع م ناشنا پیدا کرونکے بے مثالہ پیدا کرونکے بے نقشہ پیدا کرونکے دنیا کی غصوب چھ سشی جوڑئی نو کمرہ جوڑئی پول جوڑئی انہلاگے دا پرسو نخشے تیاری لگیا جی کڈو زے انہوں اللہ منظر نظمہ پیدا کرو کل پیدا کرون بہ وَلَكِنَّ بَاطِلَ لِكِرِيرَةِ بَاطِلَ لِكِرِيرَةِ بَاطِلَ بَاطِلَ بَاطِلَ فَانْتَظَرُوا وَارْكُبُوا فَإِنَّ الْجَارِثِ قَا دَارَجِ بَغَاوُ لَأَقِيدَ لِخَلْقِهِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا كَلَا جَبَسَ لَوْ كِيدَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَبِيقِينٍ تصل سر باندې کې لريخه ته دا د الله قدرت چوه یې هغه ته کون فیکون دغه وجه یو انسان دا شاعر ویلو ان الذی ترجوه و تاملوه من البریهه مسکین ابن مسکینی هغه ته چې دا چانه همید ساتي او ته ما دې کې هغه په دې مخلوق کې په دنیا کې غریب دې مسکین دې او زی دې مسکین لدينا رجاء نقول بل الأوراب فتتبھ بالله أول أطلبك انligen عجوة الله فست رزق اللهم لصيبalah في خزانته فإن الأمر بين الكافي والنوني úblicاللحنا نقول فهم خزانته رزق طلب، صُالا أي ن bastards راقسم بين الكافي والنوني السلقط quoted بن دون انتر م ينتم سبق افضل ما جسد یعنی کنسر حرس کیخ اوو ما شبها ناپو اخلق ویلو چه بس نمون بو منو غطیعو کارو که اللہ پاک دیمونتا تاکولو استاج رسائلت بارکی چه ترشتین پیغمبری ناپو منو جواب بکی وقال الَّذِينَ اوائی و خلق لا يعلمون جنبوئیگی با اللہ پا قدرت الله پا او و پا صفاتو لو لا يکلمون اللہ ولی خبرن کی منصر اللہ او تا دینه آیا یا ولنه رازی مون تمه معجزا چې مونګه مو غواړو کنه هغه معجزا ولنه رازی هغه هم ناشنا مطالبي وي شتر دې ده نه صفاو ناروخه ورو له لړکا چې دا زې پټي جوړ شي مونږ به په مسل کړو او چې نه نه له جوړکا باغ را له جوړکا دا هونډه دې سرو ذروشي تا خبرې او ولنه موسى الله خبرنه کې مقام شرع شورا ته وي څنګه چې انبیاء سره کلام کی خبرې کې نموه سره جو مو کی کرا جواب كذلك قال الذين من قبلهم الزام جواب ویلیو دا رنګ ویلو هغه خلق چې مخکد دينهو مثله قولهم پښان د وینا دې څنګه چې دیوي نو دا شانت نه نه په دې خبره به د الله غيم کړي واخه نن جواب شاوې چې پهمل کې بداسه کا خبره کیږي او قانون به چلےږي داغه بیا راز خلق د خبره او گصف و گزگرز یو بلنا تبوسو نکی تداسی با کوای کنا دا بادشاہ سر خائنا دا اغا شان دانا دی اغا هغه العالمین اغا برازنو تاؤسرا بخبری کئی اقبل پیغمبر بارکی نه دا اغا خو اعلان دی اغا خپل کتاب کې کڑی دا, دا سر خبر اغینا پو خلقو کڑی نسل قولیم پشان دوینا دی تشابات قلوبهم یو شان شو سلونا دی په کفر کې. ان او اوبر کې رسول نه یو شان څوګه اذه بیانل آیات یعنې نو بیان کړی دی موږ آیاتو نو دلایل یقام یوقنون لبار دلایل قام یقین کوي چې یقین سو کوي نو دا غیره پاره پیغمبر پر پا نبوت اذ الله واحده انیت باندې ډېر دلایل چې قران ذکر کړی دی اذه بیاننل آیات دا خو دی سه بے ضای مطالبه کې معجزه غواړي ورنه الله چې کوم دلایل را لګیل او رسالت نہ اگر کام نہیں وہ اگر چاہے پار ہے یقین کو گئی کنا حدیث کو یقین نکے نزدک مطالبے کی بیا بیا تصلیذ کر کے پیغمبر او باقی اسبات کی در رسائلہ تھا انا ارسلناک بالحق یقینن منگالی گڑی تا بحسر بشیر و نذیر سیر ور کون کے یا ان کے جسوک مکنو منی زہر و لورکا اللہ بجو باقی او ثواب بدل در کی داغ شان دی رضا بدر درکی کامیابی بدرکی ولذین ا يرون کے چسوک کلمہ نه راغو يروا صلی الله علیه وذاتر کی اصحاب اللہ کے دربار کے سوجو اپ دادو صفات پیر پیغمبر زیرے ور کے مومن لا يرون کے کافر کافر لا ولا توسلوا ان اصحاب الجحیم اتپوس بنش کے دے ستانہ ونده جہنم یانو کے جدول جہنم جواب او کا چو ستاپونه بوت باندې د الله کتاب غواړې الله غواړې داخله چمو طالبې کوي نو بي ځای یقینا پوري بيام کديونه مانی نو ستانه بیره د تاسو کېږي چتاولې ديره پار ماجزا نه کوله نو ستانه د تاسو مکی تاواد چکم د دلایل خولې زیاته کافي دي نو یو مضمون د ذکر سره تسلي پیغمبرنا او اسبات د رسالت ندوېم د دې يهودو په خبره پسه مراو انيګا د دې فلار مراو انيګا ادي چرستا خبرنه منی ولا تردا علکل يهودو شرينه رزاکيستانه يهوديان ولن نصارا او نن نصارا دې ستانه رزاکي ستانه نکو شاليګي کته ولا دغړو خوخه ور کې کنا ا په لريډ کې ودا کې دې نه منی دې نه کو شاليګي ها حتى ملتهم تر دېش تر وانشه دې پ دې څه تدینو وي رجاتو هغه کارونه شورو کې دی نو دې وستانه ډېر خوشاله او غته حق بیانې اته رات کې ردي د غلط او باطل طریقو نو دې ستان نارضه کیږي دې متا باندې اعتراضات کی اجرا وګره پلولي نکینو دا وګره د پلان کې دې نه منینو اځټوله معاشرې نه خلاف کینو اځ قانون نه خلاف کینو وطاب الټا اعتراضات کی اگر کته الله عبدین مکمل پابندوم یې خا دې په دې رضا کې چې دې سكين اغاث کوا بس چې دې ست دینو وي نو ته ما دې نوایا او دې خبرو براد نه کې دې دې عيبونو با اظهار او بیان نه کې دې بخښاله کدانې نو چاري مستا خبر نه مانی قل انه د الله هو الهدى جواب هوایا یقینا هدايت د الله چې هو الهدى هغه هي هو ایا تا ان هدا الله یقینا هدايت د الله چره ان الله چکم لار کو دل دا بیان کړی د بغداب کی او د کامیابې د راهنمایي کمه طریقې قول دي کم صحیح هدايت ته اگر سيو نه غلار دا اغه نه چکم يهود او نصارا زياده لي پشان نور باطل قوم نو وي کا ولا ان تبعد اهوا اهم او ګشرته روان شوه دې په قوايشات په بعد اللذی جا اکا من العلم پس چراغ چراغی علم د قرآن اپوها دا اللہ را یو او صارینا خبری نو اگر با غزر کیکا نو چی رسو نوم خبرنو موند دین صبح خبریو قرآنوی چکل علم دا تراغی پوها را ترالا جیهود نسوارا باطلی او گمراه دی دی پس بنا روانه گی اداغینا پس طبیع روان شوی مالک من الله ای نبی استاد فراد الله در طرفنا میں ولی و لا نصير نسوق دوس انا مددگارو بیا تاسو نشي بچکولې د الله نه خطاب پیغمبر تر او تنبيه امت ته چې ګوري په امت کې یو مسلمانو لګيو دا خلقو بصراون شي لګه او بصره ذکر کئ اگر کوئی مسلمان هوکر قران کو سمجھ کر دین سے پېرېگا اوز کو عذاب سے کوئی نچوڑا سکیگا چه مسلمان شو او قرآن بانده پو شو خبر شو او بیان دیر دین نواری دا پا داگه یهود نسوارا و پسروان شو او طریقه اکلا نو دا اللہ دا عذاب نزیسوک نشی بچ کولی بچ بیکی نشی بچ کولی خوا نگور تنبیح مونگا و تاسو طول و طولو تر چه دی خلقو پسروان نشی او مونگا سکو دا ویته کدی په روان نشو نه یاد وسکو د کم زین بیاخرو ا بیا په ملک لا غل غل سو کو رکه ا دا خبري د خلکو به دي يقيه برباده شو نجامد اغي او شکل و صباحت داغي طريقي طرزونه داغي دا ورړي را دي يره خبره را کا چلے چې تم به نو په سلام باندې دلیل نقلي ذکر کړه اهله کتاب او حق بروستل الذين اتيناهم الكتاب هغه خلکو چې ورکلې موږ هغه لره کتاب يتلونه حق تلاوته ولې دې لره بصيل وسط د دې سره موږ ولکم کتاب ورکلد نا هغه سيدو دي يو د هغه سيد وسط خدای دي اولائك يؤمنون به دا خلک دې چې ایمان رولې په په کتاب به ایمان رولې دې لوبه حق او به په صحیح وروستو سره لولا طالب انده سره او خوشاله ز سره په صحیح طریقو آداب سره برور او په تدبر سره چتوش لستل نی بلکی ذهن تنا واستل مو سره چېرګه سم مطلب دې سګوړې مونږنه دا څخه پدره اهل کتاب او حق برستو او دا څخه پدره صحابه کرامو نه ښا چاري قران لوستو نو دې په انداز کې لوستو او په لو سر نو دغه خلک د جیمان راړي په دیبان دی ومن یاد فوربي او هغهڅوک چې کوپ کې پهې داو او لای کهمل خااصون دا خلهکودي توانان دي توانېڅوک دی چې په قآې کوپک او د جن کارو که دا بعد چې شو شو نو په د الفاو یا بنی اسرائلهګورو کمی خبره چېغې او شو تفاً نو دغې د اشت اغه الفاظ بیا ما اتکې چې پکما خبره شروع کوله او هغه اختتام کړي یا بني صراइल اذګرو اولاده اقبل السلام یاد کړي نعمتي الذي انا عند عليكم احسان زما اګه چې پرکرمه دې وداسو و اني فضلتكم على العالمين او يقن ما ورکلې تاسو په مخلوقات دخل زماني تاسو ورو چې دا کومه خلنه له شروع نو تراخيری وقت پوری تارس و غوروه نبوتم تاثره و چه کلان داخيری پیغمبر خلافو که مقابل و مکره نو بس اقبل ابرخم تارس نس کلان دار اخکت و غرزی ده و اتقوی او من او یری قید اگر وزنا لا تجزی نفسن عن نفسن شئا چه دفع بنکی و نفسنی کو دبل نفسن انگارن زرع زابو اسپکار برانش دیو بل ولا يقبل منها عدل ا کابل بن کلیشی د دنا بدلا مال دولت فدیه معاوزه دبلې ولاد او فوا شفاعه انا با پیدور کی دل را سفارش تشا شو پینچ سفارش لوکی دا ځخن کولیا د سفارش کی چې کې د سر کی ا او ټول مراد دین کړي او یا خصوصا د اخیره پیغمبر خلاف مقابلی کړي دا غزل غوړی ک سفارش تشو wala hum yo swaron anbar di endaju klishi ba ba suki chi sara endaju shabayat ba aga cha da baraki ki je da payambar sahi ummati agar jo gunangaro ni wa cha aqide sahi aur bilaat ne zan satre raga hadith karazi s nabeel salam wa alaihi wa hawta al qasar malaiiku ba نایب او تو وی تنه خبر کړه چې دې استان او روز تو بدین کې څه څه جوړ کړو نا مو تاخير یو کې پد دعایب او توکي رضان بغش کوي ده بداتنا او احداث بد دیننا کینی وړه دای بیا سفارش غران دي دا با ختم شي روز تو اتم شباه ذکر کوي خدای هغه پمیاز میاز کې واقعد ابراهيم عليه السلام ذکر کوي او طارق کې تعلیمات دي ژې خلاصو دا غوډري خبرې دي یو بیت الله دا غې بنیاډ او اعد توحید په اړه ښې شوې ده تاسو پکې ولې شرکا وي دوی د آخري پیغمبر مبشر د ابراهیم علیه السلام دي چې هغه دعا کړو هغه زیر ورکل نو تاسو ولې دهنه ان کار کوي نه او دریم د اسلام د ټولو ام بیاو اتفاقی دین دي ولې تاسو دا نه دا دغې خبرې خلاصه مقصد او پکې تفصیلی تعالیمات د واحد اعمال در تخي جاقدر چې سمشه واحد شي لداغه اعمال به څنګه د دن اعمال بهترین کار به څنګه دنیا کې دعاګان به څنګه غواړي او پسلکه به د دین قذر څنګه کوي اخیری وصیت به په پل ژوند کې وایذ بتا لا ابراهیم ان تبو به کلماتن اختلو علیہ پل خبرو و یاد کا جزمې کړو ابراهيم عليه السلام باندې را خپل په يو سو خبر وسره فاطمه هن نو پوره کړيا غا وموحد باندې باندې ازمه خو ابتلاخانو خارزي دي لاره جرده مرتبو چته کې ابراهیم عليه السلام باندې ابتلا کړو کنه پلا سره مو قابيل راغله و نه و چې پلارمه دې زياره پريزه نه شم خفا کوله نه نه دې دین بیان وته کړو د توحيد بیان ورته کستا <سطاف> بلار نه پوې په ترګاونو ګرځي ها په بیرانه وبا باغانو با با با باندې یقین واقې دی نو تبو ته مساله کې چغره خبر ادا <صفح> سین ده تا خو خړهغه خدا سین ده آیا څه غلط دي الامو په قران کې ذکر دي ځاله به تا کې دا شانته دا به شیا سره د کون سره مقابله راغله و ورته ورزوله خپل اهل عیال د دین د پاره پریسه خوش بیان کئ او دوی بانده چاره د و دا اللہ کو نمی قربانه دا کار دا قربانه اکل دا سخته برداش کل دی دی تاوی بی کلماتن دی دا دین کلماتن سر گولد دا کلماتن چا کنخا تشدانون جتو لا اله الا الله انا دا بیغم اوٹ که از وقت پس پکلی هو هوم جور دا دا کلماتن سر کلماتن چا چپتاز با از مختون رازی دا دین بیان با اوستا ستا خلقو داې خلکو سره وسطته را ځ چې هغه بډیر خطرنا کې او طب به غورې ددن نه ناړی ح خبره بهکې لی جاد دا دی که نه چې حق خبره د او د باید شامخ کې حې بسری راغیر د حاجاج دربار ته د حجاج ورته و چې د عثمان را د لاون هو او یر د لاون خوباره کېئنا ورته و چ دا غی بارہ گزار اوسو ما چې هغه چاوېلو چې زمانه ډیر غوارو او هغه چې ته ویلو چې افغانستان ډیر ناکارو ډیر خطرناک وو پس موسی عليه السلام نو ویلي پرانته چې علم هو اندرت بی په کتاب د علم زما درب سره د په کتاب کې باز خدا غویا چې الله دې علم دې تباشا ته چا دا شو طا په جن باندې خلاق او پمرګ نو یا رب کنه وا نه ای ویل شوګه او تا باندې به دا سخته راضی په کلماته په جن کې به دا باندې راضی کور به مقابله راضی خازه به وی چنا موږ برا سم کو موږ به ستور نه کو دا موږ د پلار نه کرا روانه خبره ده نشو پری خو دي بدري برا تور سي خراب به شو نقصان کې برا شو او له اگې نه پویل مشره نه بابان او غې به کو <تبع> او کنیه بیا کا پشه دا به کول غواړي ہوتا بويچ نه ا ا دې د خپصه کومه الله نه شو خپا پیغمبر نه شو دین نه شو خرابوله دا به در نو راضي نه کوم واحد د غمو کې قواعد کې دا مساله راضي دا څه ژوند دیو کنه چې خوا د غمو ابل خوا به جګړه وا دا ولي نو <تبع> غمو بسوله او جګړه به سنت او به بدعت وا چنګ مداکار نکوه او خلق بویدہ په کول غواړي نو جګړبون نازمیغه په بتا با باندې رازي او تبک لکېږي تبد سنت ولار اخلی ابراهیم عليه السلام باندې د دین علاوه چې بهتر قول قوم ده دي واغنور صفات د قدرت اغه مو کنه چې څو په سر کې با او څو په بدن کې وي مسواک کول بره او تاسول بیره تاسول او اخله کې او باچو غړغړا کول او په دا کې کول دا شانت سر کې وميان استل دا بهترین صفات چه سنت تي او نور بدن کې نکو نا استل او صفايي کول زيرناب دا شانت د معاشم سنت واستنجا دا ټول دې پا باندې کول دا د ابراهيم السلام دو وخت را روان دي او یو کاله په ګدان دي دا خبرې وچې پدې دی هغه وکي اتم محن دا بالکل پور اكلي قال اني جاء لك للناس اماما هو لا يكنن زغرسون تعال را دا دا خلقو امامو پیشوا مشراره نحو ما ودين کې بتا پس را رواني دا څه خبره چې په کې قبل کل ټوله زپاره يو انبيان باغې را روانو دا, دا ابراهيم عليه السلام ٹھیک دي درست د شريعتو بعضه خبره جدا جدا هم وي خو غو بنیادی خبره يو ښا تقدره او کلیات د دین قال و من ذریتي و ابراهیم علیه السلام او ګر زواد اولاد زمانه اللهم زمان پر اولاد قوم مشران د دین او امامانو ګرځه قال لا ينال عهد الظالمین ولا نرسی وعد الظالمانو تا شکم بګه ظلم کوونکی دی کنا نغید غما وعد نرسی دی کی و دلیل د عیصمت د انبیاء شلا او لنبوت ورکلو نه پوشی چاګید ظلم نه بچو <coughs> دا هغه معمول یو ادنان هم جنست د تا ته کې دیش او جګم دغه ظلم لفظ راغلی دای مطلب حکمه او نقصان اون په خپل زمانه کړوا دا اسمد بام بیا او چې څوک باغی تراس کینو منکر به د آیات نه وای د جعلنا البیت او آیات یا چا غره د مونږه د بیت الله کور دا خانہ کابا مصابه تل الناس زید درجه مکه دو د پار د خلق او امنه او زید امن مصحابہ ویل شزادہجتماتا یرا وګورئ نن څومره خلک را جمع کیږي دا سوال هوګه جلالم بوزي او دا دلیل وینځه قرآن چې دا څومره خلک را جمع کیږي پاره دې کې د عبادت لپاره او دا الله درځه کوله د پاره مصابتن زید ثوابونو زید را جمع کیدو زید روجو چې خلق وته بیا بیا راځي او راغل وي وامن او زید امن امن غو یادي چې انسان غپری ده تاسو نه ورو پکې څوک لاس او لکه مزلوم نه دي چار چا پیر په ميلونو باندې هغه غوذا سوک څوک خوله مېږي ملکی وامنا او بل لامن دامن نه موفسرین چې څوک دغه ځای تر راغې او په اخلاص باندې الله عطا توبه وي ستو د شرک نه ودا ګناهونه نه اذانه پاک کنو دې په امن شې جهنم نه وا الله خو خدا زده امن ځای رکا بل زته چې دغه امن ځای دا چې څو ډېر غوښته صح مجرم ګرځي په دیبان او بل دا موږ عنا الفاظ ظاهر کې داسی دی خوف مطلب دا مرده چې امن ولا ورکه عزت یو کې بے حرمتی مګوای واستغزو من مقام ابراهیمه مصلا او نسه اغزه دودره دودې ابراهیم علی السلام په منځ سره اغزه دموز او ګرځوي مقام ابراهیم یو دی په حقیقت کې هغه ټا چې ابراهیم علی د بیت الله تعمیر باغې بودره ده او هغه غټره چې لګاله حجره صد پشانغه د جنت مرغه لیدل او ایبراهیم علیه السلام اعلان کړو د حج د فارا نوم پدغه غټو لاړو نو اوس هغه دې چې حکمداري چې موږ به کوي د برکات دا وي حکم ده او احدنا الای ابراهیم ا حکم کړو موږ ایبراهیم علیه السلام ته او اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته هغه طهره چې پاکه کور دن زما طهارته کې پاکوالو کې نو یو خدای د شرک د خبرونه پاک کې د شرکی خلقونه اوساده پاک کې ناپاکه سړی بالته کې تواس نه کوي ګونه ده ها ناپاکه جو اعلان راغلي د سبا د اعمال یادې چې خدای له کله خیر دی اذان د جمر الوینه نسبت کې تهوبه قرآن او حدیث نه غدا په نه کوي امري پاکه ده جواز راوباسي نا پاک سړېبال تکه ثواب او ثواب ایدانک انت هرا د شرک دا خبره دا کارونه او وباسه لرکه بوتان بګه مشرکان یو خیو کنه تاګه پاک ټول نور د الله د کور او کواله صفای کول دا دا خبره یو سړې په جماعت کې صفای کوي نو هم لري اجازه د ثواب دي اڅې د جماعت په صفای ورته ځان بس کوي نو دا سبيو مسلمان سره بسوکی چې دا محلکه څومره کور نه ته هر یو کور ته وګورنه پلاکي سواز په جوړي او دا لاکور ارګي چې په مہراب کې باه جال ازانګي جوړو په پرتی اجازه به با غنبلا پرتی ته به څوک نه وي چې را دا په کول واळी با پکې کور با پکې او الله کو ورو د ځان دا دا اصلا ریخا نور تیزم ملو سا سامان دی نا بروڑی جماعت کې بیگ دی دا عام استعمال جسا سامان دی نا بروڑی جماعت کی دي دی دو جری پیالیو بالا دا به دا بجماعت کی دی از جماعت دستیز بابل کل زینی نا گبایا سوک کې کی رک بش داسی دا جماعت د پاکوالی گورا سوک نی او جا سوک سفائی کی نا بورا غطب آردو بردو کی گئی دا مش آدا دي ځان دغه کوي 90 جونګ پریو باختلې امنه کوي الان کې جماعت د صفای ډیر لوی اجر او ثواب ده دا چې مشران نه ځان نه وي نو مونږ کله ما سلوکونه غریب بیا وي چې رکم وخت د جماعت خلک چې مونږ د روز مونږه پاکو خير ده نه نه ری نه وکي دی په بنګلې ځي کو دی د غزان لمان نه دی ار شي خو د جماعت ته عمله تر ماتي انور چې په جماعت دا سور افسوست په دې باندې تا د جمعې په ګودام جوړک چې با سمو مين جوړا دار وای جمعې غټ کېده ا دونه ابو علماء دي سبو ول الله درحمک چې څو ته تاسو کی چیرته قبرونه د اگټه مټه د غځې په جمعات کېدنو د خیر راکه نه نو جواب ولا سر کې چیرې ګ جمعات تنګ نو بیا خلک په کارو جمعات کولای نو بیا خیر دي دا خو د پا خواب اکی خلقو دول چکلی جوڑو لے ناسبور تکر توکبو دولار وزد دا خلقو دا جماعت سپاہی کولا و دا اداب کرو جماعت چاپی جند دا خوال اللہ صنص و رحمو کبو دومرے پا خلقو کیا گفت نبی علی اسلامیلو چلی ونی والا نا پوه دا جماعتون نساته سپت لگی او بیدابی با تیوشی و پوه بنشی دا دیواجی دا جماعت پا نو د دې خبر لري خل حالات په کار دی ښه چلی ونی چې په پاک په لیت نه پوي پاک په لیت نه پوي چې بیا وروسته لګیا یا وړو نو وینځو جماعت وینځي نو دا وخت تاسو ورچوګه کنه نجې کې احتیاط وکار دی جماعت ګوردار خبره زینره د جګړو د قانونو ادار angle دښور زګ دمشوارو بلکې د اشرف د عبادت ځای ری او بیا به محفوظي نو امر د لاونو زربا هغه کوله ولاسکي ا جوړو کې به له جمعہ کې به سمندل کړل وای روان نه غږول ورکولہ بیا باغر جمعہ او دای بادر شي نوی راولہ نا کنه ها چلو کې نو خو زی او به چې کړل د منځو شو بیا څه کې بیا غو باغچا تزه شې ته بوله لري ته وی سيارو نه ډی شنه پهلمنه بغوري هغه بیا څه کې دغه نخری وبګی دا حال د مسلمانانو د بچو دی بسجها دکی او صبا ملکو ګټه سب دینو ګټه الله دې رحم وکړي نو مطلب دا چې کور زم ما پاک کې لپا ئفينا د فاراد ثواب کونکو ولاکی بينا د د تکاف کونکو ور رکع السجود د فاراد رکو کونکو سجده کونکو تایفين سوج دي چې ثواب کوي ګوره ثواب د الله دې کور ده بد بدل ز نشتا رحل کو جالی کا بی جوڑے کڑے درگاہونه نال تک گور گردې دا قبر نه چاپېره ثواب کوي او اګه دم را حق تر رسولي چې کیسونه په حل کوي جستاز قاتل وو نه وی قتل شي یاص تاسو د مقبره نه تواب ثواب وکي و ځلا اجازه لري با دا قبر نه او چر لجا پیرنو سو ضرورت نه هغه با ورشي لا تواذل له کو اعتقاب هغه په یو عبادت کولو پاگیل آزمیدل او خصوصا نگا سنتو چه دروجو پا اخری لفظ رجد کی کی گئی ار جامع مسجد کی گئی ناغی سر خلق سمرہ غفلتو کو شدیر واقع ندیشیوی داغی پر بندی پکار دا او رکو سجدو کون کو راکیو او ساجد جمع رکا او سجد دا او مطلب امونس کون کی دی وید اقال ابراہیمو دا چې پیغمبر إبراهيم عليه السلام رب اجعل ارا با وغرزه هذا آمنا دا زيد دي وی غرزه بلدان آمنا خار د امن الله وسرداګه دا د دینه خارج اورکه امن والے وغرزه دغه شانتي وش کنه الله دعا قبول کړه ورزق اهله من ثمرات اورزق ورکه اهل دې لا او سيدون ګردل ادميونه الله د قسمه که سمي ورزق ولا ورکه با کې هر موسم کې هر میوه ملاويږي ملک تډاکتي يو زېبل زنه او تعالی جمع کوي او دا د دعوي ابراهيم اوقا تقبل اولاد او سرغم نو څنګه چواله ظاهري زره زف سال کړو زکه چظاهري اسباب دي خرابي زکه له دن د بده نڅه ميږي ټول ورځ منډ ترلړي سميږي بنا نو داسوال کو جل عظيذ تده نږه د ځان مولاداسو کې پخپل اړې دوره او کلاونی نکې اوس د ټاک پاکستان خدای یو د بل دی نو ول تیار رزق الله تنظیم کو راته ولا ته سم او دین خدمت ته وسګار کړو لذا صالح وکړه او خدای حلال او پاک من امن منهم بالله واليوم الاخر هغه چې اته ایمان ورلود دین په الله او پر ورځ اخر الله چې کوم پکې مؤمنان دی هغه له اخر زقور کې نو رزق مثلا یو امامته او اویاد دنیا رزق دې نو امامت ارغه چاته راسي چې الله په اصل لکھډیو مقام پکی زئی پکی استعدادي پکی اویزه خو لارجا لورکی نړۍ وځي ابراہیم علی السلام دا احتیاط شه د امامت صالح مکلو الله ویل چې سماوات ظالمانو ته نه رسي نشو روزښتاله کو نو مې پکی دي خاص ګلو چې مؤمنان لته ورکی نو په الله غره په چل شنه الله الاعمال غفر او الا اومدعوه قليلاً زبا پیدا ورکم دلرا لگا ثم اضطر رو بیا با او جبرن روغارم دلرا روبلم دلرا راکاگم دلرا الاغ و ذاب النار او غاب دورتا دنیا کی بولا رزاق وارکوما دقا پابندی نشتا دنیا رزاق اللارچال ورکی کافر اومدناس دی اللہ پاسترخان اوخری اومدنام ورکی بول کہ دنیا اومدنا فا کافر وریر دی ولی اگل آخرت نورزاق و امامت کده فرقو خا و بیث المصير اباد زهر دورتلو و اید ارفاق ابراهیم القواعد من البیت و ایاد کاج فرتکول ابراهیم علیه السلام احرید بیت الله و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام و ارزرهم زویخ و ایت اوید اوید اوید دوش بادوش قار کیه او قبو قلقیعه کیون او دین فخدمات کیون او قرقا کل صفایی بیت الله کله د بیت الله تعمیر کی لګیا دي او خپل بدن خپل مال خپل وخت هغه د الله د دین په مرکزونو جوړولو کې خرج کوي ال قواعد ایرو تویل شي دا کارون کارونه انبییاء وکړي نبی علیه السلام هم چې هجرت کوه مدینه ته راغی مسجد نبوی جوړاو نو ټول لګیاو چا بغاټه راوړې چا د عام مناسب خدمات کول پاګه وخت باندې نو څنګه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل د دی؟ دین مرکز دی. ته <تصفح> جوړی نو واخیدین او په خپل ول باندې هغه مهنت بقیجا با بار نه راځه شرم خبر نه دین یو جماعت جوړیږي د پاګې کې وسله کار نه کی ځان موتبق کاری یا وخت و سره یا مال بګینه لګی زمردا افسوس خبره مال د مسلمان خو دی لومبیه د دین د پاره اره دین د مرکز د پاره اود اگې تنظیم د پاره چې دین کار کوي اود قرآن خدمت کوي وچه فتا بیونه لگه نور بیسکه خبر تبیو صلیوڑی ربنا ایراب زمونگا سوالی کوخا تقبل منا تقبل کی زمونگنا تقبل منا قبل کی زمونگ نا زمونگ داکار بیت اللہ تعمیر دے انکا انتا السمیع العلیم یقینا انتو قبل انکی پو های سمیع مانا قبل انکی او ریدنکی قبل انکی دائیو ربنا ای رب زمونگا و جعلنا مسلمان لکا اگر زمونگا امیشه تابیدار ستا جس تاپو دن بان نکلکیو فتوحید بان نکلکیو دیتوی مسلمان موحدین لکا و من او دا اولاد زمونگنا هم اگر زوا امتا مسلمان یو جماعتو مسلمانو تابیدار ستا اللہ زمون باولاد کدا سوی جماعت پیدا که تولی اگرز جس تا دن قلق خدمتگارانی و خدمت تبلیغ او و بیان الله موږ اولاد کیدا څخه پیدا کی چه دهاڅو کووالې د خپل اولاد لپاره نو الله قبلی کنهغه د اولاد کیدا څخه خلق کړ او اوسې چې بس ددن پتنګانی عالمانی او عامل كون کی مبلغینی او د قران د كون کې لوستون کی دا بس مشرانو مشران دوا برکتي چې ری سره موږ دخل اولاد وارنا مناسکنا او حیمه د احکام د حج زمونګه و تطع او مهربانیو کې بموند دي الله دې کور کوم خدمت او کوم طریقاره د عبادت دا موږ ته صحیح سویوخه چې حاج موږ په صحیح طریقه باندې احکام د حاجو موږ باندې رحم او رجو کې ان غان توبہ درحیم یقینا رجو کوونکې رحم علي ته توبہ قبل رجو کې موږ باندې خپل رحمت رجو کو دا جو اغانې دي ښه ترین دعاګانې ربنا وبعث فیهم ایرا بزنونگا او لے گے پا دے کہ رسولم د دینا فیهم دے اولاد کے چھ اولاد د دو اسماعیل اللہ السلام او اسحاق علیہ السلام نو پا اولاد دے کہ سوکو لے گے نورم پاکیو او خاص کر پاہرابو کی اسماعیل اللہ السلام پا اولاد کے اگا پیغمبر رو رسید اگا دا پیغمبرو بل پاکی داس نشت تولیمانی اس بهانکار کی داवत رسالتنا نور قائل دی صاح ایراباون دی کې پېغامبر د دینه چترو علیهم جل ول دی باندې آیاثک آیا دوناستا و یعلمهم الکتاب والحکما او تعلیم ورکې د لارې قرآن او د سنت و یذکیهم او پاکې دیلرا داغه بقار د ایمیشن چستا یاتن بلولی او د قرآن او د حدیث د سنت علم ورکې دیتا او ادیب پارٹی چاقیده پاکشی اخلاق پاکشی اعمال پاکشی طریقیدای بعده پاکشی د جاهلیت او درسمره رواجو د بدعات او طریقیدوزه ختم شی ان نج عام دل عزیز الحکیم یقینا تو زوراور حکمتونو علی چکل عقیدا عمل کو خدمت کو لذا جو اگنه کوله مظفرین لکره کی چا سړی کلا کار کی دی نو قدرت کار دی وسره سن سره ځان سره لګایو څو که چېرې کې ټول یې کنا دا قانون د دنیا یو کار کوي تران سره کوي کې لګیاله نو کله لبا ویلې کله شیر ویلې کله دایګه نه شیطان سره وقفي مسلمان چې ورله ماندې ورېږي روان شي نو شیطان نو تکلې وانت داسې خبره جوړه کوي چې سره څوای کنا نو لبا وای تا پاوکا تا نو دې شورو کې چې کله دا هغه دعا ویلې او بسم الله او ذو بالله دې ویلې نو بیا دې بچ نو چې کله دې لګیار او کار کوي نو ټول ورځې کنه نو دې سره سره لګي هاي نووی چې ابراهیم علیه السلام ته دا تعلیم چتو اگا نه کوي هو دا دې قال زبا نو ګور الله نه سل کول صراط دا اخري اچني ک عمل کې سړې لګي نو دا دا حق الله دې د خدمت کول راشه دعا کوا نو ګور سمربه ترينه وخت دي ځو ډېرې مهنت کې نو غوډه دعا غوښتې د الله نو قبولې ده با راغه وخت دې سبل سوی چې کوم قیمتي واخله اته رستو شي بیا خپلما ته ونډه زلوې کوو نو ښه کابلي کنه نو دی دا وردی ده نه مالي میګي چې د دې خدمات کې انیک عمل کینو باندې کې دعا کوم په اخر هر مجلس کې د جنابت ته او د جن خبره او دا په کې وشه په اخر کې دعا غواړ دا جو اګانی د ابراهیم علیه السلام او من يرغبو راجر شوق د جما خالی هم ملت د ابراهیم د جن د ابراهیم علیه السلام نه الا ممن سفیان افسا مگر هغه شوق د په خپل وزن خپل عشق بل نشتا تلدي نه ابراهیم نه مقواړي داس داس دی و دی. و دا س دنیا کې څو ستاري چې تاسو نه ښه ني سيوا مسلمانانو نه غواره دا سب نختاري ولې دا سمه دي مکه سنت پیغمبر وجه په مخرازنه ورغې اپري کوي دا سستا سمره خلق دي او څېو ځې کېږي دا خبره پابهندې سره کوي او دلخوا چې نه مقام ول نه ور کوي دا شانته بغا مو بغا دي چې پیغمبر هغه سنت دي هغه اول قضیه د ما شندونه ټول قضا شنه هغه سره بابا باندې سره کوي څنګه دا لازم دي دغه سنتانو سنتوم لازم دي کله خصوص کوته او ک نه په هغه موقع کې چې دین ابراهیمینو مخ اړین او فوج زبې وقفه ادا نه اقواله ولا قاد استغفرنا فی الدنيا او یکن المنغاده منتخب کلو په کې مونږ دی منتخب کلو د خدمت تپاره د وانه في الاخره من الصالحين ويقين بي اخرت كي قام خادر كامياء وخلقنا عدم شرع انبيئا اذا قال له ربه اسلم تاججا جودار عبد دو تابدارش قال اسلم دول رب العالمين ويزد تعبدار ما ده رب المخلوقات شلا وتصح حكمك لذا سيدنا عملك شلا زت عبدار ما ده رب المخلوقات ديك بيا تشون شراني شلا توي شتعبدارش او عبادت اوکا اذان ویره جمعو او اوکا د بیاو پکې غوړې روز تواله اډال مړولو تاخير بالکل نکې چې څنګه وته ویې تابیدار هم د مخلوقات په دې صفات باندې الله غوچت کلوکا چې بس اشاره بکې نو او صالحا ابراهیم او بنیه و يعقوب وژیت کلو په ملت سره ده ها زمير مخکې ملت تراځي آو یا بها په دې کلمه توحید باندې چې الصلوۃ پدې باندې اوس یاد کړو ابراهيم عليه السلام بني فلولا تا قل زعمنو تا ويا يعقوب وياقوب السلام هم د ابراهيم عليه السلام وصیت دا یا بنیا ای زعمنو ان الله اصالک م الدین یقینا الله راکړې استاص د پار دین دین اسلام څنګه پټو د دنیا کې معلوم دین دې هر قسم لحاظ سره غوړه به تر آسان او کنه وما جا عليیکم في دیې من حالجو ملهتهبي کومې براين <إِبراهیم> په کې تاسومانندسه حال جو سرتنګې ته سختي سا ګراني نه جوړه کړي او ستاسو مه ژدی د براه م سرسلام دی اسلام سوم راسان دی پ تمز ګراندي او سنت د پ غمر چ دغم خارج که دومر راسان چر تاوان نه بب اګه خبره در اوس کې نو استادونه کوميږي هغه بزن لگاړه درنه اول دا چې ته خو په دیم کامیابی وکنه اخرت خبره صفای په دنیا خبره وچا بورانه کړی کچا ډیر لرستلې کو هغه چې ډیر خیراتونه وکړه او وکړې مولکو نه هغه چې پاتنه کوي دا نو لږه جوړه جوړه پر نه دا خدا څخه خبره ده د دنیا دلین دا ډیر دن داس دی چې تبه کاړو که تبه او چللا دعوت کې خدمت کې او الټه باغا تا پته خبرې کوي بدرت بده وي بدنامي بده کوي هغه ټولې خبره ده له د دنیا په ساته د سیاثت په میدان کې خو سړی د ار صبر برداشت کوي چې زه خیر زه ایبا او چې دل لشی نبی او یار نو شو کول د خلک په بیا سوې هه او خلک باندې کې چې ستو د خلکو وعده او خبره او خلک د اوسه ناروا وکړ دغې چا چې د خیر دا کار به نه کوپې بزو او چې دو نو شي نو دا خلک بهي او ن شو کول دا معاشره معشره ک نه کېږ دا دورري په لار دی کمه دهغ لار ځ نه چې په کمټول خلک لاړه پو وړی شو بل غغون لکن نو الله له بس جواب وررکې دله الله غوره کړي دی فلا ته موتون نه الله د مسلمون پس ممره تاو بګ چې مسلماناننو. یا سره نمخ کې چتا د دمره موقع په لاس راغله چې په مسلمان کې الا وانتم مسلمون کبه دعوه باندې همو مسلمانان خو که په کول او په عمل کې نه بیا نشوي چې همو مسلمانان یو اکه واینو ثابتول بغوالي کنه الله دې مون صحیح مسلمانان کې چغم خادیو د پیغمبر په سنت شي اگر چې مون نه به اوسون ډیر کوتای شي وې ونه همت به ژوندون دی کوشش به ژوندون دی چې موږ ماګم حاجی د سنت کو کدا نه موږ بیا سو کامیابې دي دا نور خلک به جهنم ته ځي موږ به جنت ته عمل به ژوندون یاوی دا نشه کېدلا ماګره چې تاسو مسلمانان د دمرګ نه مخ کې مخ کې مسلمانې سعي ز د کو له قانون پامندې کول له مرچ سره سره ګارانټي ده تر دې و جه هر وخت یې اروسه دل پکارري هم کون دوم اذ حضر یعقوب الموت کلش رانس دیشو یعقوب الاسلام ده او حاضر شیغت اعلامی ده مرگو اذ قال لبنیه یاد که چوئی اخبال زامنه تا ما تا عبدون من بعدی دچا عبادت بکوه تاسو پاس زمانا زخدن رخصتی کما او سنگ عبادت با دچا قوه نگو را اغو خیار نرانو ناگی خپل معبود پیجندو او اخبال طریقه د دن و دمشارانو پیجندو د دن و د قالوا نعبود و یغیمن با عبادت کو الہ کا خدای الہ و الہ با یک او الہ د مشران است ابراہیم اج ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق علیہ السلام الہ واحد الہ ی او داغه فضل چا دا یوازری اگ یوازت است الہ د است مشران الہ زموند ټوله چ هغه بالکل مطمئن کی چ هغه تاج چ عبادت کو اتامو تسقولي مونږه هغه پیږه نور نه او استام شران چته د اړيبته یک باندې روان وي نو زمونږ به موږ د نړۍ او د طریقي او نحن له مسلمون موږ الله ته تابعدار یو دقیق د شران داتیر دي چې دات سمره لوي شان ولدي عظمت ولدي ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام صالح عليه السلام قوم چي تابعداریکو نو لهو خذا د مسلمان چغدا و نحن له مسلمون <تصفيق> دې مقصود مقصود جمله مقصودی وي چې اصل مقصودی جمله په کې ده چې مونږ خاص د مسلمانانو ته دعوت اړتیا کو تلکې امم ته دایو جماعاتو دان بیاو قدخلت خلت دیرشوی دې په وا قدخلت اغه لاړ کنا لا ما كتبت ولكم ما كتبتم دې په اړه هغه عمل چې دې کړو او sawdust په اړه عمل چې تاسو کړی دې جمله تخیل کوي رد دې نو څوارو په یو باندې چغې ميلو وي باسي صالح اسلام زمونډ ټوله ځان را دین همون عمل د اجتنشتا نو باسر وي چې دا اگې نه په جواب پکې عمره اګې چاګي د خپل جهل له وجه نیکان بزرګانو ته نسبت کړي چې زمونږ مشران او ډېر بزرګان او ډېر نیکان تیر شویلې نو زمونږ یو ستای جات نشته اګې به مونږ به اخې اه په دربار کې بمولا خبره کيو دا دنا خبره راځه ستاسو بخښله عملوي اور ابھی خلامن ہاں طریقہ دمشران د دین کا وا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما طریقہ وا نباس چا کہو کامیاب بھی اور د دا د خبر د بادما شے دین د نہ پاتش ولا تس الونا اساسنا بعد ابس او نکلشی ان ما كانوا یعملون لا غامل شریک او استن علی د بسن کیغا دارې په اقوال او افعال باندې وو په ذکر کوي کله ځدین ابراهيمي ذکر وکړه هغه دغه ظالمانو لګیا شو او د خپل باطن دین پرچارې شورو ک خلق ته بيدام وي چې یعقوب السلام ورپې يهودي ات باندې وصیت کړې نو قرآن د هغه ذکر کوي چې ظالمانو هغه په ملت ابراهيمي باندې وصیت کړو او په دین اسلام باندې خلقو ته ویل او خپل اولاد ته ویل سره نن د مسلمان د پرمپارچه چا په دین اسلام باندې وصیت وکي چا نه ما په څه بګوره د هندو طریقانه او خلاف سنت طریقه درا په سن کوي او کزما ز بادشي نو باګه دینو لگاوي او ما بس لاراس دا نه ما په بزرګو دیګونه ټنګوي او ساروي لالهوي چا بیا چې تاسو کولیش خو حاجه به دا خبره وکړي او یو مړي ورش په خاندان کې نبي هغه ټولو مردا <سؤال> بانيه سودنا نخلا سيدين دوه سودنا ده ختلي اومر به پديه 1300 قوار روزار بو ته سنت خلاف كه تو بمزيو کې په دنيا کې الله پیدا کې وقالو اوايده كونو هودن او نصارا شي یان يا نصارا تحتو لاربو ممه يهودو بداويه ان نصارا وبنداوي ځان ځان له بلګي او خلک او خبره کوي کوران يوز ذکر ګلشي دوه د دیوړه به تيلي دوه نوخ سالي دي دغه باټل پرستی صح اي اس يهودي اسه نه سوارادي د غنږه لږه ټولو دو ختم دي اوس د اسلام باندې وصیت کې او پر چار بیگ قل بل ملله د ابراهيم حنيفا تا بلکې مونږه تا به جاري کو د دین د ابراهيم عليه السلام چغماي لاو حنيفا چ پا کو د شرک نه ماي اسلام دا فضل باندې قربان د دم پټنګو حنيفا عن الاديانه که له اله واحد اله دین الاسلام دوی ټول دینونو د دین اسلام ته مایل او هغه د دین اسلام په جنده دین اسلام په جنده نن به مسلمان اله کامیابی کی چې په دین باندې داسې مشغول اله کا مچو چګبن کې او یا په ګول باندې لګیا ګرزی او دغه شانته پاتنګ پر شمع باندې ځان قرباني نج مسلمان په دین ځان قربان کړي به اله کامیابی کی په دنیا نه یهو دا پرچار کوي ادب پاسه نو تباسوې بل بل ملله د ابراهیم حنیفا چنه نه نه نه خبرانه یوه یهودیت او د نصاریه بلکې د دین د ابراهیم علی السلام تابعدار شه وما کان من المشریکین انو هغه مشرکانونه تاسو کوټولو شرک وای هغه سرین ځای کوي تاسو بدین کې او شرک دي او پدی باندې وخل کو توای چې کامیاب بشه چې د شرکار په او کې جیبردو ته په سجدا وکړه درگاه ته په سجدا وکړه منحت د غوړلاله په وکړه رمضان شریف وو اته څور دې په او ما انزل الینا قطا عيسى أو نو عليه, عليه السلام دا ويعقوب عليه السلام دا والاصباط او اولاد دديتا كديج سومرزامن نوسي جبالي گسو گمبياو الحكم كتابنا او صاحب او تورکل شي زمو پټول باندي وما اوتي موسى وعيسى غاچ ورکلشو موسى عليه السلام او عيسى عليه السلام دا تورات بالترتيب تابع زمو وما اودي انبيون من ربهم اور اس خائف کتابنا سوال کلو نو په ګمبارانو تر درپا در د دینه د تاګي زمي ایمان له نه فرق بین احد منهم موجودین رو بمز د یوتند د دې کې مو خدانه دی ویلې چ يومن ابلمن انکار قانون دې او کچا انکارو کو نو بس هغه نه پاتې کیږي ها دا سم مسلمان پاتې شي لګټه غ بادل فرقې چوي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه منل موږ ټولمانو ها سلسله ختم شوه ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غی نه په زموږ عقیده دا ده بل پیغمبر راتلواله نشته نو نبی حقيقي نبروزي نذلي کارسم راخال قویلی دي باندې باروستو نا غلطي او باطل دي سلسله پورې شوه ده ختم شوه ده نبی علی السلام میلو مسال دي او مکان دی چې باندې کې سرپ دی او خخته او چې هغه پکې ولا کې د ابو رسول نه بس پوس پکې نور ځای نشتا نو د نبوه د امارت او په ما باندې پوره شوې ده ها او د نور امبيانو نبوت منو به شو ها تر اتا عمل هغه د اخري پیغمبر هغه طول امبيانو د هغه طریق خلاصا او نه چھوڑلګه مونږه چې دای نه کو په من د یو کې د جملې رد په باطل پرسته به هوځنه سواره صدا کار غي یو منا بل ممنى ونحن اللہ دا نزدی نزدی و له مسلمون امغا الا ذا بيداریو یاد دی کنه نزدین نزدې دا جمله ترشه چیر نکې امونغا تابیدار خاص دلایو ترې کبدان بیاوی او عبادت او غاله کې خودن دا بل الله حکم دی فاین امنو ترې ذکر کوي کشر دی ایمان راول بمثل ما امانتوم به پرشاندای چتا سو ایمان راول دی په قران فقدیه تداو دا یقینن دی لارمون دلا په ایمان ورو ده لار بوم مو وي هم ایمان دنه دراو له او ته چرما هدایت ومن دي ایمان سره چې ایمان درور به هي پقراران به هي پپامر به هي پاللامنه وين د ول او او چر دی وله دل پینما هم فی شقاق پس یقین دی دې په دشمنی کې دي دي پر صد کې دي د پېښه عداوت کې دي دی، د پېښه عنایت کې دي دی، د بد او حسد کې دي او دا زیاتوی چې ګورې کاوزې ته وړدا خو د اسلام خلاف منسوبې او جوړېبا په لاره وهغښت کې فخ يقفيک هم الله پس کافيره استاد طرف نه دی لاله پاک دی ورټکې دی له سزا ورکه دی له منسوبې دیسمس کې په دین خلاف ارسم ردي کوشش کړي او پلانونه جوړې نو سپیدانه کې ښه او دا کله چې کله مسلمان کې احساسی اجه مسلمان د خپل لاغي او زغانی نو د بل پاره ایم بیا درس پروانه کړي کدی میمار چې ا جوړون کې شو ندیه بده میسمار نو پریږي چې څوک راځي هغه چې دین نو ما بیا بیا دینه پریږي په چدي د خپل لاغه نوړي او خرابوي نو بس باطل قوموند ته ګوري نو همو ته د دماغې ته کی نن د مسلمان مثال داږي جریره چې دا ډریل په څومبه مخ کې لګېدل نه اگر دې په سورې کوي هغه څنګه دی ښا دمر دی الوی ګټ په سورې کوي کله دا څنګه دی دلرکا نن چې کمز اقومونه والي ټاکوله تباکول شي نو مسلمان کې جایل نابو مسلمان غټونه چې په تبر والي شي نه پاغه کې داري ورن لاس کې لګې دي مسلمان فهم شنو الله بلا ما هو خوش گوار کافي وش ستار دربنا زیرا الله پاک چتاب رضيد الشرون و منصوبون ساتي اديله با سزا وركيو نقصان وركي هو سميع والعليم اغا وريدن کي پهواله سبغه الله چکل داو توش د انور سچون نشو دي چنکنا مو سره چ کمرنګ زاران بل زينشت ها سرنګ جوړکلو ماموديه بهوتوي زړ رنگه پاکه چولو نو چاچا به دوی ته زو نصراني کېګما يهودي کېګم نصراني کېګما او يا بل دي کېد چا د شو نغبه راوستو او تاګې داند کې به اوسو په ورک نه تک زړ بارو و نه کې به و چې هوز دې نصراني شه هوز دې نو سواری شه رنگ ووله ده او استیکشن نو مسلمان انا تا بیداوی چه رنگ مشتا نو نو سرا خود دار رنگ ده اچه دیکی رنگ شو نو بس آقا کامیات دیکن نو قرآن و تاقبل رنگ که جیسا ریا دقا رنگ دا جامو رنگ دا جو د ده رنگ زان لشه ده سبقات اللہ اے قبل که رنگ دین د الله اے دین اسلام زان داقبل رنگ دیکھا چه مسلمانی نوک آقا تور امی بدرنگ امی بدشکل اتید دنیا اوچ خستا کاذر سرودرا رضا تور بدر کول اختیار دی به برکتی اختیار ولی د دین جو دا جدا رنگ دی د ایمان جو دا رنگ دی برکتی یا بده نه دا هندو کاذر اکان سم رخیسته شو د بارن چرغولی وای ویتی زی سول مو یک وای روزانه بلان به اذان بمگی اخون به نه کپٹ ده زان نلر کی گنا خو خواغه فن بگینشتکن هغه مزه بگینشتکن ولدی <واللي> ایمان برکت بګی نشتا سربغه يرنګتا برات دین دي دی دي. دین د الله قبول کې دین د الله باندې ځان رنګ کې ومن احسن من الله صدق شوق دې یاد کېستا د الله نه پرنګ کې د الله د دین نه پرنګ کې د دین اسلام ډېر خستارنګ دی دې وینې سم رښتولې رنګ دی نه دین رنګ توینه کې ګرځېدلې په یوښتو کې ګرځېدلې دا بدن چې څو خو له اختیاري تو ګوره چې زوږه مونږ زو داس نه کی ابي دي نه داغه بماخ کې برکات نه او بیاون چې کلمه ویلنه د خاطر نه بشلوځي ښه ده او داغي کم زوورې داغي کمی ته وجه نه پاغو د نور پرشان هغه روانه کني او بیاون ګوره د خاطر نه کوي خپل کلمه قویل ده نو دې د دین رنگ اغړې رخیست ده روبناک ده مزيدار ده ونحن له عابدون among اغتا عبادت کو انکیو من خالص دا اللہ عبادت کو قل اتحاد جوننا ف اللہ و آیتا آیتا سو جگلک یا من سر رب بارد اللہ کی و دند اللہ کی و هو ربنا و ربکم او اغرب زمون دے عرب ستاسو دے و رد اسم رکھولے طریقی سر دعوت کیکا چلک اتا سو من سر رب بارد کی جگلک نا اتا سو منہ چی رب دے منگ یا منہ چی رب دے ربوبیت منے او صفت و وحدانیت نمان چدې باندې منې جرب دې کانه ودېمو باندې کړه چې اغم واحد ذاته شریک ورڅ سره نشتا او دا هغه کوم کتاب دې استادو په کتاب کې سللره طرفه کومه هغه کوم داغه خبره ایس بادشتا ولې غره نه منې ولنا اعمالنا زموږ د پاره زموږ عملونه دي ولكم اعمالكم استاذه پاره تاسو عملونه دي یو مطلب خدا شکر شروع زموږ په عمل نه مونږ خپل عمل استاذ خپل کار دې لګيای زموږ عمل د دین خدمت د دا قران دعوه تبلیغ او استاذو مقابله مخالفت بدنامه ټټو خبرې استاذ خپل کار دې زموږ خپل کار دې خپل سمې کوي او د عمل نمو به زار یو او ولنا اعمالنا ولكم اعمال استاذ د خپل عمل پر راضي کيده راتلو از نو خپل عمل راضي نو تاسو نو سره داجا غاصله کوي چې د اخرين نبوت ولې مونږ لران نه شو دا خو په چې څنګه راغی وی نن دا خبره کې خلافت د حضرت الله او حق دا خو د الله لاره تر خپل اگلی خبرې شي او هغه په قران مبارک هم وی چې دا د حضرت الله او حق دا غل ورکول پکاره دي نماز الله چې الله باندې ترازوک جبريل السلام باندې ترازوک چې غلط شوی و خې به دا دا داغه باطل او ظالم قوم خبرې چې نن 아이 په اقتدار پس او سداۃ اللہ پاک دنیا کې خلکو د ښکارا کړو چوبور سدا ول ورکي سدا نبا خپل لاس باندې ټکی ښه له مخلصون او موږ خاص الا خالص کون کې او د عبادت الله په نام عمل قبل استاد صاحب عمل کې اخلاص نشته هم دا تاسو ان ابراهيم چې یقینن ابراهيم السلام او اسماعیل او یعقوب او اسماعیل عليه السلام اسحاق يا يقوب عليه السلام والاصباط او اولاد ددي دا, دا ان دوجنا والاصباط منسوب راغقه قال كوي دا هذان الكلمات وغفرق دي تشهدوا ان محمد الرسول الله أو لا اله الا الله محمد الرسول الله دا, دا ان دوجدا ان دوجدا بدلي غقه هو يهوديان او نصارى كانوا نصارى तो जवाई यहूदी तसवारो संतानत निसबत क्या है कहल अनतुम आलम वयाता आदा खबोगे अमल अल्लाह औ कलबोगे यकीनन जल्ला बुएगी दाजवाई सईद आगा ब कुरान के जिक्र कही छ पागा ने इब्राहिम यहूदीय वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफा मुस्लिम अमा कान نځي ته راتللو ته اړ نک او بل جواب قران ویلو چې يهوديتان نه قرانيه تورات نرسته اود انجيل نرسته راغلي لدا کې د ابو ندو هغه نرسته نازل شوی دین هغه د کمزنی يهودانو سره نشه په درنو کوي کنه ومن اظلموا زود ليزالم من من دا غچانه کتم شهادتن جپټه ګل کوي ایند او د خپل ځان سره خلقته ونقوله من الله چې راغلي مطلب داره چل لاره لګلې وا ندی غدان سره پټاکل وې نه سوچ پکار دی ګنه ښه د الله غواہی ته پټاکل نو پرانوی چې زړې په ګناګار شه یا کینن چې زړې په ګناګاری کې یره خلق وسهاله چې پیغمبر د سنتو غواہی پټاکلې وا بدعت کېدل په ملک کې هغه غواہی پټاکلو هغه جنک سنت نری د اړونځو له ګنانګارینو قرآن غوښتي خبره کوي نو کچاله دا خاډه خطر شي دا غم او غس او قبول تا ونه کي نو ورسره رجال خبر کانه نو یو دا الله کتاب راغله خلک وبټکړو نه دا چانه وچاله تا مونږ ته الله کتاب نو खोले پیغمبر سنت نو خولي او دا هغه غو نه کو ابل الله بسوي چې ما کتاب درلګل او تاسو خلکو ته نه وي نو کتاب خلکو ته تا ما سره درلګل د لپاره چې بستاسو کې د بیغه ما وای نه تاسو سره خدمت کړو په دنیا کې الله به ورته خپل کتاب ته پوسکي او الله به غافل نه د الله نه خبره هم ما تعملون دا عملونه چې تاسو کوي تلکه امتون دا جمله بیا ځګر کړولي دوی دا زموند لپاره بدور نشکولې پران وی دا غټولې او کده خلته یقینا تر شویلې له ها ما کسب دي پر هغه عمل چې کولې ولکم ما کسبت مو ستوده پر هغه کسب دي هغه عمل چې تاسو دنیا کا سبڅشو کو تطکل براوړي اجه په کاڅه دونه کا مهنته اونکه د براوړي غوندي ایبه ګورې راونی نشې راولې دغه دنیا کې د اعمالو کو ټیک سوا نو سوال نه پیدا کیږي <تصفح> چې کړهو دستا گا وندې کړي کولې دې ځان نهستي اته خرابه مګل چې د بغون دی روانه لهونی پسوګني چې طالبان کوي نو عمل له ستا مجرانو کړي اګانو نه کډولې جهادونه قربانې کړي او بچکیږي په پیتو ه چته د هغه په نقش قدم روان شي ترڅو عمل نمګرو مين الله به دې سره اورسه هغه لپاره د مرتبه کې نسوي کی ټک دا خو ایمان سره شرطه عمل و سره پکاره دې وَلَا تُسألونَا اصطنع با تبوسونو کلیشی عمّا کانو یعملون ناقاملو جهی کول سنکت اصطنع تبوس نکیگی نو دخشان تی دا غی نمصطنع تبوس نشتا انسان ار ايو بخبل خبل زبان مکالک تبوس با تبوس با تبوس بسم اللہ رحمن الرحیم <تصفيق>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 داغې کې دا جوابات نو مختلف او شبهات دغو شبهاتو تفصیلا جوابات شویل دي ځکه چې اتمه شبهه ده د تحویل د قبله مبارکه داغې تفصيله دا جوابات کوي بیا وروسته نهمه شبهه ده د سفاه مرواد تواب مبارکه لو ذا کے جواب باقی ذات ما سبھا دتحویل لقبلہ کلہ نبی علیہ الصلات و سلام مدینے طارے ہجرت ہو ک المقدس تمنز ک کلہ حکم علیہ جب بیت اللہ نطاق وقتی یهودو مشرکانو منافقانو او سبازی کمزوری مسلمانانو داست شبهی واجولی چداولی دا مومنان او نبی علیہ السلام داگی خپلی قبلی نواری دل بلخوا دینکو معلومی گی یهودوی جدازی موسرا حسد کی ذاری حسد او بغض د وجنه لاس یوکل چاې نه د سهاله 10 پل دین کې متردد دي متحيير دي پرشکري نو قرانو مجید د تحويل د قبلی د حکم راتلو نه مخکې مخکې صفايي کړي چې کله سدا ویاسو کې دراز کینو تاسو سره جوعاد تړلې چې موږ د الله د حکم تابع الواظ کې یوه دلیل درې پیغمبر د نبوت چې ګور د مخ کې اخبار د غیب وې کړو او دا پیغمبر کولی شي چې د الله د طرف نو ته ویل بل پکې زوره نه ده اجازه لري او خلک له چې به ځای اعتراض کوي سيقولو صفاء من الناس زړه جواب به وقوف نذو د خلقنا ليرليربني سيقوله نزدي استقباله وخبا بوقوف <تشفت> خلق دا خبركي صفحاج ومدس فيه كما قالوا بوقوف تبيلش من الناس دي يهودنا ومنافقاننا ما والله مع القبلتهم التي كانوا عليها سشوارول دا مسلمان دي قبلت دي هغنا جهو دي د چوار د تمرہ مخ مزنه دی بیت المقدس مداسه ته نشو پې باندې دې اړول جواب کي مختصر اور بسې تفصیلا پن لله المشرق والمغرب هو ايودا خاص الله له طرف د مشرق او مغرب دې قصد الله چې کوم ترز د حکمي نمونږ باغه ترق تمخار مشرقون د الله دې مغربون د الله دې مطلب داشته <تصفح> چه <تصفح> داشته ده حسد د وجنه نا صد شق و تردد د وجنه نا بلکه دا اللح د حكم د وجنه بید آخبروان کسو تبوثو کی دا بولین داشته اکلو خبر داشته را مخسرین داغی جواب زکرکی نمون چون کې د الله غلامانیو داو د دا حقم تابعداریو نو د غلام نو څنګه تاسو کول شي چې تعالی کو ورتي کار کو اوس کار کې دا ولي نو پس هغه ته جوڅوک او خپل مالک کم تر حکم کې لګيږي هغه په لوازي نمون کو د الله د حکم تابعداریو غلامانیو چه کم خواه را تحکم کینم با مخارف؟ دیکیو تا بوستا جت نشتا دا جواب دخوا یهدی من یشاؤ الى صراط مستقیم حدایت کی چاہتا چوگواری او توفیق ورکی چاہلے چوگواری په طرف دلار نیغی اگا قبلو بندیانو تاسان الارخی چه دا غر رضا تا پیورسی نمو تیداو خولا تروسه بدغی که رضا و حکمو اوو سه دیخو عمرو کو دا لا مختصر جوابو روستو تفصیلا شروعو کیخا او حکمت په کدابا یعنی چسنگ تاسو غور امتیه ارسو کمانی چه دا امتو غور علی نو دی امت لاللہ تولی خبری غور غور راجمکلی پیغمبرو علی غور ورکو افضل کتابو علی غور ورکو نو قبلیو علی غور اکلا کرو وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا او دا غرلې ګرځولې موږ تاسو اومه ګرځان څنګه چې نبی موږ غړلې څنګه چې تاسو غړې نو دا څنګه ستاسو قبلې موږ غړلې چټول <coughs> غره غره افضل راځه یا دې کذا الک معنا دا جدا زمونکه تاسو درمیانو ګرځولې وسطا عدلا او غورتویلشی، بہتر تویلشی خیر الامور کمی او تاثون بہتر گرزولی ازاک چمو تدلیلی یو خوا یهود دی بل خوا نصارا دی نچا افراد کرده و چا تفرید نصارا و لگیدو نو عصال ایسال ایسلام اولوحیت تورسو او دیوه تاووه او او ول خو يهودي غریب بدنامه ولا ګول له چې نه نه په پلاړه پیدا شوه دي بدنامه په ولا دا مت چرغینو دې به ترو چاليد دیو ته د الله رسول او بنده او را دیو کده نو سوار او باقیده چلا ورته موه په پارا خبره کوي دی میهز میهز کوي روان دي درمیانه روان دي وسطا غرا لته کو نو الناس چه شیطاس و گواهان پا خلقو بانده حدیث پاک که رازی چه قیامت که کلا کفار عضرو کی چه مون تا خوچا بیان نده کده مون تا خوچا مسل نده کده اون بیابووی چه مون خواتا بیان کده دعوت هم کده بس خلقو پا زایری خبر پوئی گی کنه نه اللہ با پی امت چه را شیطاس و گواهی او نذيبا گوايو کې چاودې پیغمبرانو بيان کړل دي دمر دمر مو دا داغه کافر بو چې تاسو خو نه وے تاسو ته چا وے دايبه قران دلیل کې پيش همو قران کې ویلو حديث کې ویلو نو نبی عليه الصلاه با د دې امت په گواهه باندې د خپل طرف نه گواہیو کې تدې په صدقه چې بالکل دې رښتیا وې و دی دقرآ خبره کې اوقرآ خو رتیادي کو ن را سوولو عیکم شده او شبا په غمبر په تاسو باې کوه تر قیمت خبره شوه او دنیا کې او غوره دا اومت غړکو او غه بسې لي او تمرونه بالمروفي و حون عن الم تاسو پهې غ چې تاسو ددن کار کوئ مر بالمارووس ان عن المنكر به لذ شھادہ معنا دا چې بیانون کې چې خلق ته دین بیان ک قرآن بیان ک او پیغمبر به تاسو وما بیانې کو ما جعلن القبلۃ التی جواب شروع نه لګر ظلمنګا قبلہ هغه کوند علیها جویته پیغمبر لپخوا انغه ولې قبلہ بیت الله هغه موږ دوپاره چې مو قرار کړو حکم درته وک نو بدی کې اورې حکمت ته رسول الا لنا علم مگر دې لپاره ځخکار کوما جدا کوما ميه تبع الرسول هغه سوچ تا به د ارکی پیغمبر ميم من قلبه علی عقبای دا چانه چاولی په خپل پندو سوغ د پیغمبر سره ملګری کیږي او څوک ته اوړي چې دا به ځخکار اكو وړه د مخ کنه قبله بیت اللهو چې نبی علی السلام ته سره مدینه نور ترڅا ته بوله ده چې بیت المقدس নমسکا دا <تصفح> امتحانو دا دې امتحان لپاره ده شیو او نه قبله کوم کنه غوا کنه الا لنعلم د دې امتحان لپاره چې مونږه Juda ko hkara ko له لنعلم دا مانانا لنوباییزا لنوماییزا چې خلق تو واضح جدا کو نیو مانانا دا چنہدا موقرکل من قبل ہا چویتا طارے با نمخ کے او بیا رستم تا درن دہان او وما جعلنا القبلۃ التي انذا منسوخ کل منغا قبل ہا کند علی ا چویتا طارے با باندے بیت المقدس ندا چمنگ منسوخ کرا ندیکے حکمت ساری الا لنعلم وگر دے دا بار جخکار اجدا کوموږه مہی اتو رسول او څو کتاب د ارکی د پیغامر قلبو علیه قبايه دا اچان اج اور بقل پندو اوه پس کیږي پیغامر سنت دا عمل کوي دنه منو نه کیږي جدا جدا کو د ګډه اندهانو کا وئن کانته لکبیرتن او یقینن صدادار خامقا ګراند الا علی الذین هد الله مگر تا هغه خلقو چې لالهن توفیق ورکړي اهدایته ورکړي کله زه کوم راغه نیو خلقو ناري خو پر شک کې پر ودل اغي داوي چې را ده خو زمونږ قبل دا ډیر متعقدي يو عليته تداسه ناسا باندې لښو اول خواص ناري مو يَوْمَ قَائِدِ نِبْرَاهِيمِ دَاوُدِ کِي او زلخا کِبْلَة بدللا چې کَلَبَيْتُ الْمُقَدَّسُ او چکم پکې او خيار او قلمن خلقو ماغي پوي دې چې ورګه دې کې حکمت شتا فلسفه شتا پرانوي اغي تا ګران نه نه بل يَهُود انور خلق دائم وي جو څو کِبْلَة بدلاکلا او دا که مخلل چمخ کې او فات شوي دې او بیت المقدس تکا منزو نشوی دن آغی سر بس جلکو و قرآن دا آغی صفحی اوکلا وما کان الله لیو دیع ایمانکم ندی اللہ پاک جزائی کی عملو نستاسو منزو نستاسو ایمان ستاسو ایمان ایوه مراد تی موز دے یود دے وجه چی موز پاگا چا فرز دے لازم دے چی ایمان درم د ایمان لوی انخوا علامت سدے موز بل د وجه چی مقام دیرو چتے په دې معنی نه قبل صحیح ایمان نه امولته ایمان وې ځکه چې د ایمان خوان او لذت عقب په منځبند حاصله کی یا معلومیږي او مکان و تاو کو چې تاسو د دم موز دمر مکان دی لکه ایمان نو نذا لا با جزایې کې ایمان تاسو اعمال تاسو منځن تاسو چې د مقدس نام کړی ان الله د ن لا اوفر یقین الله په خلکوبان د نرم کوون کې رح ل ل نرم کوون ک شت کوون کې دی ګړه مفري د خی کې د مقام کې د وجه د الله دا سف ذکر شو غناانه چې معش رو شوو د جهات په مقع کې او ډره ګړ وړ ورپې. دا شانتبه چې ما کله اوس کولای او ما سننه او چت خیال به کو چې دا زما خپل بچی دی نبی علی صلاتو و سلام صحابه ته یو شوګور دی زنه دا خپل ما شم پته ګر دی خپل بچی ومن نو دا دا څه کوي چې هغه ورته وردي په دې برزاش نه غوي بچارینا نو وی الله الرحم بعباده من هذي الله خپل بنديان ډیر مهربان دی رحموواله دی د دې زنانو نزیات دې سورہ خپل بچی سره محبت او رحمن دی نو الله در نرمي در رحم دا لوی مظهر چې مسلمانانه قبلهم غار وریکه نبی ولهم غار وریکه کتاب ولهم غار وریکه نو ولهم غار وریکه د خپل رحم نه را قد نرا دقلب وجه کفي السما یقینا وینونوږه پریشانی د مختا په اسمان کې تقلب د مخنمراد پریشانی د نبی السلام ډیر <تصح> پریشان او منتظر شو وخت چې کله به حکم راځي داغه شو وخت داو چې <تصح> دا را کا قبلہ حکم راغې نو خوی د خلقو اعتراضات به ختم شي یهود چې بخپلو کتابونو کې هغه د صفات لیدلو د پیغمبر نو اغیبان اعتراض ختم کی چیر دخو حکم امن و قبله بدل اکلا او دار در سفت ذکر شویده چیزی بزو قبله تینی <تصف> او دمخ کنو خلقو امد بیت اللہ سره ریر منا محبتو معتقدینو نو شوک داو حکم نو دا حکم راگی نو پریشانه و انتظار کرو پریشانی دا مخصتا سوک ارول رالو لیدی چنبی اللہ سلام بیا بیا بیا برا کتل بہتر دار چه فیستما ایوم آلا با طرف دا اسمان تجربه <تصفح> با گوره یا اللہ خبال شن خی چمونگا پاسمان کی ستا دمخدا پریشانیو دا نقلب ویداد دا زیتی تولاره دا اغنخوصفانا نشتا کنخا فلنوالی انکا قبلتا ترضاها فسخام خامنم بوال اتالا داس قبلیتا خوشاله رضای پاگی باندی ستا بخوشال رضای پاگی باندیم ستا بخوشال ستا بخوشال اغه مراد او ارمن پرشی تر دا چتاغه خواخه اپسان کایه داغه مکه اګه ته بده والو حکم بر تو کو اګه ته مخقولو ادموسکول فوال لوا جهه ک شطر ال مسجد الحرام واسوالا مقتل و د مسجد الحرام و ضرب بیت الله یوز حکم راګه دا تحویل لقبله لا مخکی قران جوابو نہ کول صفای چه بیا رسوسو که چې میدان ده مخ که نه هموار شی فوال نوجه هک ده بدن کیدی شی طول خوا جملتو بدن الانسان مفسر زکر کئی چه ده وجه نتعبیر پر طول بدن فرکیگی مخوالا اینه طول و تودریگا او شطر طرف طویلی شی دیکر دیر لوی واس آدتی ځکه بالکل په صدق سره نشو درې دي او شتر ډېر وسیع دي ډېر پراخ دي نارکسم منځونه چیز خلقو تا قبلېږي هغه شتر او په طرف خودي خدي کې کوتبنما تهبلنما ګرځول تا اته کله کله د ساي جات ته کو کو دا دې چې کوتبنمار اوړل نجماتنه به قتل خو یې بلې نجمات کوګ دیو او هغه د کوګو دیو دل جمعتنے پر کاغر صابت کرو نبس دا کو شطر یاد کرو دے قرآن موچے آگئی طرف تہینو موس قبلیگی او بیت الله پہ مسجد الحرام